Навіть загадував, якщо якийсь симпатичний тип, значить уся справа піде симпатично вдало. І перше враження, коли він увійшов за своїм носієм у купе, було здивування, і то досить неприємне. На нижній кушетці біля вікна, спершись на лікоть, і, отвернувши лице до вікна, в сумній похнюпленій позі, сиділа якась старенька жінка – у чорному. Так дякую, подумав кореспондент Зінчук і сердито та щедро заплатив носієві. Той від радості голосно подякував і аж побажав. Щасливої дороги, товаришу. Степан Петрович буркнув щось і звернувся до пасажирки. Вибачте, мадам, ваше місце нижнє чи горішнє? Мадам швидко озирнулась. Світло електричної лампи за стелі освітило її лице, і Степан Петрович аж трошки хитнувся від несподіванки. Це було дуже гарне, молоде і надзвичайно миле лице жінки років 25-26. Вона кивнула головою і стримано сказала: "Так, моє місце нижнє, восьмий білет. О, прошу будь ласка, навіть коли б воно було горішнє, я вам уступив би нижнє. Жіночка в чорному, жало би, очевидно, по комусь. Нічого не сказала, підвелась і вийшла в коридор. Ставши біля спущеного вікна, вона почала дивитись на публіку на пероні. Там панував такий гамір, крик, гуркіт вагонеток. Хтось плакав, хтось комусь гукав, хтось голосно заразливо сміявся. Раптом під вікном вагона зупинився громадянин в елегантному пальті і задер лице до жіночки у чорному. Вона, не рухаючи головою, кивнула йому самими очима і показала поглядом поза себе на купе. Громадянин задоволено хитнув головою і пройшов далі, а пасажирка, постоявши ще кілька хвилин, увійшла в купе. Сівши на своє місце, вона знову прибрала сумну позу і ні разу не глянула на свого сусіда. Коли потяг нарешті рушив, кореспондент Зінчук, що сидів на другому кінці кушетки, повернувся до мадам і тоном вибачення запитав, «Вас не дуже буде турбувати дим, коли я закурю. Вентилятор добре функціонує, але я все ж таки... Прошу дуже, я сама курю», – байдуже відповіла дама. «О, як це приємно! Ви дозволите запропонувати вам турецької?» І Степан Петрович швиденько вийняв порцигар з кишені. Трішки хапаючись, він розкрив його і підніс сусідці. Вона мляво взяла цигарку і вставила собі в рот. Потім скинула капелюх, подивилась угору до полиції, хотіла підвестись, щоб покласти його туди. Але Степан Петрович схопився на ноги і простягнув до неї обидві руки. «Дозвольте, я покладу його?» Жіночка усе з тим самим чи то байдужим, чи сумним виразом отдала йому капелюх і пригладила обома руками хвилі темнорусявого волосся. І тепер вона здавалась Іваненкові ще кращою, ніжнішою, інтимнішою. Він з побожністю все так само тримаючи обома руками капелюшок, як дорогоцінну вазу, поклав його на полицю. А тоді, щоб піднести сусідці запальничку, він сів трохи ближче до неї, та так уже і лишився. Це дуже приємно, що не треба завдавати ближньому неприємності своєю прикрою звичкою. Промовив він, смашно затягнувшись, та ще такому поважному ближньому. А так так, поважному, бо я, знаєте, з першого погляду, не бачачи обличчя, взяв вас за стареньку, дуже поважну даму і, признаюсь, трішки скривився про себе. І можете уявити собі, який чудесний сюрприз ви піднесли мені, коли повернули до мене своє лице сердечне спасибі. Жіночка, видно, не могла стриматись і посміхнулась. І ця посмішка ще більше сунула з лиця її вираз схованого суму чи сухості. Та настільки, що кореспондент Зінчук із захопленням скрикнув,